رجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرك ويتم نعمته عليك ويهديك سراطا مستقيما وينصرك الله نسرا عزيزاك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سوره فتحه نزول کې د 111 نمبر سورته سورته جومئن رستو نازل شوه ده مخکې سورته محمد کې د قتال حکم او داغه صورت دا وقت اوم قتال او اهم مضمون او ما وقتال نو دې صورت کې بشارت ته دی فتح جنگ کي نو فتح بدر ته ميلاو شي ان فتحنا لك فتحا مبینا نو کې حکم د قتال او دنت چې بشارت لپاره د مجاهدینو مخی صورت کے دا منافقین وزن قباحتون دا غیت تذکرہ وقت او دا وینا کرو اللہ رب العزت فائدا انزلت صورت محکمتون و ذکرتی محکمتو ها القتال رائیت الَّذین فی قلوبهم مرزون ينظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم نو دا د منافقانو تذکرہ چې جهات حکومت راشي دا څه وقاریږي لکه دمنه د مرګ سخته راغلی او بشیر راغله نو دلته هم د منافقانو تذکرہ سې یقول المخلفون من العرب سې یقول المخلفون اذا طلبتم قل المخلفين من العرب دا د منافقانو تذکرہ د صورت کې دارنګ مخکی صورت کې بشارت لپاره د مؤمنانو جنتونو تذکرہ د دې صورت کې یو یت خلل مؤمنین او مؤمنات جنتن تجری من طق او انهار او له بشارت چې ناغ فتح د او رضوان من الله رضا منته تر بده الله نه او قوا حتنه د منافقانو او چا سره جنگ کیږي یونګ بسوکي کی مؤمنان چا سره کیږي کی کافر ځای تذکرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدا او چې موږ ته ليو طواف کړګې سرونو خړلې زنو قصر کړدې وینایو کړا تیار شل نبی خوب چې ناغه وحي وي نو تیار شل علما زنو علما لیکي سوار لسه وکسان زنو وینځل لسه وکسان سره تیار شل خو دی بیا مکان تو ورسید کافر ته پتو لګیدا نه لته پړاوشه ایسار شلل کافر و تفتو لگیر اغوی ارم انخو نپریدو نبی علیہ السلام حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو لیگر سمم جنگ لنی راغلی کی مونخ دیل راغلی ہو چی قربانیو کو توافق و عمرو کو بیعذوب لیکن اغوی کی غیرت راگی چی فرونی زمان بشاران کشاران وجلی بدر کی و خود کی اخزاب کی زکا دین مقی دقا جنگون شو او حدون شو و احضابون شو بدرون شو یعنی که زمان کسان وجلی او خو من خون پاسمان غفتل داخل پزمک آرازی او زمان کلی تارازی خلق با مندسوی چه قل دشمنانی بیا پری خودل منگ نپری دو اخیر دا چه سولا وشلا معادا وشلا جسکال دا یو معاده ولیکن دې موحدونه مخ دندوره جوړه شو چا ته د وسمان رجب الله تعالی او نبی علی السلام لګلو نو افوار اغله خبر راغې چا مه خپل څه وکړ دې هلالکه هو ډیر قدر احترام کړو او ته ولې ته عمره کوي نو کاغې نه نبی سلام نه بغیر نکوم ته ته اجازه ته عمره کوي نو کا لیکن هغه پریدو مغلا مکه کیو خبر راغې چاې حسین کو نبی علی سلام وی چې دغه بدلا وو اسخه مخاخلو ځنه صحابه وی چې مونږ jihad دا بیت کړو او پر مرګ باندې ځنه وی چې مونږ بیت کړو چې تر ت وختونه او ځنه وی چې مونږ بیت کړو او jihad ماري باجر واچونی کراول دي مونږ بیت کړي په jihad مانه باجر مونږ بیت کړو چې نه با تختو باې صحابه چې مونږ بیت کړو په دې مانه پا مرگمانی نرطول خبر مقصد یاو دیکھت چوز به دوسرا جنگیگو چا بیت پا دیکھڑو نبا تختونو بیام ٹکتا چا بیت پا دیکھڑو چا مرگ پوری دا خبر هم سیده چا بیت پا دیکھڑو چا جہاد نه نبا پریدونو تولی خبری درست ته تا جپتا ولگینا نو پریشانشلل چرا اگو بیتو که داغا دا اگا موقع دا چه سلماء ابن اقوار رجل اللہ و ط او درې زله بیت یاد کړو یو زله به توګه نبی عليه السلام ورته आवाज وکړ تبهات نه کوي یما وکړ دې به راشه به چنور صحابه به تکو کو اخر کې به نبی عليه السلام به تبهات نه کوي یما وکړ دې به راشه درې زله سلم بن اقوار رضی الله تعالی او به نور صحابه به توګه به به د بې نه دی ستو یو ش ور کول بل افغانستان به توم دغه مال جان کول جنت اغسل ان الله استرا من الذين انفسهم وما لهم بان لهم الجنه دا یو قسم لا بیا داد بیا څه مطلب ما جان ورک وقف کو حواله کو څنګه الله وي څنګه د الله رسولي وکربكم جدا پته ته ولګیدا پریشان شل زک اوهد کی خواو دکه خورلې بی بدر کوم خورلې بی احزاب کوم خورلې دوم راغو ته په تا وه چې دا د الله نبی دی غوينات کرا غلی او ذکر کرا غلی په پریشان شلل نو بیا وګدا خبره ده لیکن مذاکرات وشل مذاکرات وشل لای کې دا ته ایشو چې سکهله واپس ځه کال لا براځي زمون څو کرا غي واپس ونی لګا استو څو کرا غي واپس ونی لګو صحابهو مینه خبر ډیګرام فاپس بجو حال تخلق دا بسوئی چو مراو پلتا سو من بسوئی کافرو اپس کرو پر من خلو جون بجنگ کن حبل دا شرکی ارد زمن سکراغی دو تراغی دو تالات زمو سک ندوب اپس کینا دو نسکراغی نمون بو اپس کرو دا خبران دا مانولو ندا اسکا لزائی او کال لبرازائی حبل پدی منو دیر خسشل او بل پدی منو دیر خسشل چل تا ټکي لیکل محمد رسول الله هغه الله کټکا او دارک محمد ابن عبد الله ولیک زکه چې مونته رسول منل د بیته سره څنګه ولیکم په دې منو صحابه دې غوسه شول الله تعالی رجل الله تعالی هیو چې زهونه کوم نبی رسول پخپله دغه په ځای د پلار مو ولیک او بي امن بي السلام احرام نه زانو واخ کا صحابه کرام هغه وخت نه کټکې نبی عليه السلام پریشان شول صحابه پریشان شتل ادا وینې کې لسانه عل الحق مون په حق نیو زمونږ کوم چېرې مرشي نو شهيدان دي داونځه څوک مرشل نه جهنم کې دي مونږ ولې واپس زوپ دا یاتونه اراغل <تصح> کله چاوهه فصلل ډېر پریشانه حالت کې غم حالت کې انا فتحنا لك فتحا مبينا نو حالت مجل الله تعالیان ہوئے چې دا فتح د دته فتح او د کوم دغ سلار نو ابو زونه بيار سلام او من فتح مبينا او د جذبات او قرباني او مال او جان هر څه د جذبات او قرباني اغرا جذبات دا چې په مخزو جان لګاو مال لګاو رکندل دا جذبات قربان شل چې جذبات دا چې په مخازو جنگه واپس نوزول خلق و موږ لا پیغور راکې امومت خبري اوري من واپس نزو دا جذبات رکندل رسول الله خبره عمر الله نو واپس راغل دې دوران جو صحابې راغې او هغه د کید نجان خلاص کرد او ځه دا واپس راکوم ته صحاب ډیر پریشان شول هغه تاسو نو واپس ورکاوه دوه ما سره حشر کې مرکز ته اړه لومولم ککولم به به تړی علی السلام نه واپس پځي صحابانو ډیر پریشان دې پریشانې ختمولو لپاره دا الله دایا ته راولي ګل نه فتحنا لک فتح مبینه یقران لمن تعت فتح در کړه فتح تقارا. فتح مبین ورته ولک کافر مختاج شي کنه سولېتا بلدا چې کافر او مسلمانان کافر او مسلمانان خلق متلر او د اسلام خبره واورې نه نو بیا اسلام کې داخلی د لاغوت آسان شول کنه اول یو سر سره څنګه یو بل ته باندې زینت نو اسلام له ما څنګه خبر شو اوبه کله چې څولا اسلام یو بل ته نه ځېشل چې یو بل ته نه نو یو بل خبر یو وريدي به ډېر کسان هغه مسلمانان شي او کله چې فاتحه مکه کې ده وزيات کسان اسلام قبول کړو به پیغمبر اسلام نورم قبول کړ او خلنان پیغمبر اسلام ته نو دوځه کسان تقریبا هغه ني مسلمانانو وسره نو دومرلوی تعداد کې اغو مسلمانان شلد اغا صرف دغی وجنا چه مسلمانان طرح خلط مال شلد نو اللہ رب بولیزت جاغو تسلید د ادارنگی فیدی ده دغا صلحی ذکر پی یهو دا فتح مبین دی فتح مبین چې چه کاتن استازو زور تسلیم که غاڑای توخ و دا صلیتا صلی آغا شا را بل خسم زور منی کنا استاذو زور کافر رومنا ابل داساسو خبر واغو ته ورسیږي ویننا فتحنا لك فتحا مبينا في دي د فتر سيد ليذكر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر نو د پیغمبر ګناه نه شته نو دا جمله د دې د دین ادا نه لازميږي چې پیغمبر ګناه کړ دې اوليا فر لك الله غناون اور بلکه دا ازاله دا خفکان دا پریشانه دا فتح راک لامنگا چې لرکو اغا مجیده پریشانه یا رتلم کی پریشانه لیاغفر لک اللہو ما تقدم من زمک و ما تاخر یا مغفرت دا خلاف اولا قارونو یا دلتا بچ ساتلی دی هر نبی الله مخفوص ساتی لیاغفر لک اللہو تقدم من زمک یا مراد دادے لیا اغفر علاک الله ما تقدم من زمی قومات آخر چوب خیال اللہ رب العزت آغا مخینی رسطنی گناہونا کچرتگی دی خونا کارا اشتا خونا کارا شو ظاهرن تنجیز دے حکماً تعلیق دے اس خبر اپا کنشتا دیر چې چھے لری کہ اللہ رب العزت آغا خب کانستا یا مات کی اللہ تا تاغا کارونا چھ خلاف اولا کارونا دیر حیقت کی غنا نه دي مګر خلاف کارون کارونه دي او ته په غوږ خپاي پریشان اي اغل الله لري کې يا بچو ساتي الله رب العزت است اوس اوراتونکو وخت کیو دا फायदा شلا دایما फायदा و یتیمه نعمت او چې پورې کې نعمت خپل نعمت نمبر شي بدلتا دین اسلام شرعه ده دین اسلام احکام د الله رب العزت چې د فتح نور سترغل کنه وېنیمتتهیکغا د دی دین اسلام چا سره اصللا د ملک راضی اصل د عالم راي نولینیمت دی کهه بعد دفت ک راته مستقی او بللهفی ده چې کلک ک تا پهنی غلاه سرهقلله او ن سره امدادو ک ستا عزت والا دانا چې دادو ک لکن بجتی مروخ خپل بیزتی ګناله ځنې کسانو چې لارې نو واپس راغلو نا نصرن عزیزه د چنده دادو نصرت چې عزت والا دی عزت په کې کنه بیزتای جننه دی عزت جن بیزتای امداد او نصرت نه دی عزت والا هو لدی انګله سکینت فی قلوب المؤمنین الله عزته وای چاو حسیش اطمینان سکینت فی قلوب المؤمنین ا فزرونوا د مؤمنانو <متحدث> کې پوځلون د مؤمنانو کې چې شیشه واچو هغه یې وینان واچولو تسلی واچولو یې ماکه هغه ذکر شو ما تقدم من ذمك وما تاخر د ځین مفسرین لیکي ما تقدم نمراد هغه خپل قانونه خلاف اولاد کارونه دي چې نبوت نمخ کړي او ما تاخر هغه دي چې نبوت نوروستو یا ما تقدم من زنبک دی وقت نمخنی و ما تاخر دی وقت نرستنی یا زن علماء لیکی ما تقدم من زنبک فتح نمخن و ما تاخر فتح نرستن یا ما تقدم من زنبک اغاچ نواهی ارتکاب شن و ما د دماموراتو دم اغسیسی اغترک شن دا ټول په داخلي چې ټول داخیر شل دا ټول معاف شل نو تسلی او ایمان راوي کنه ولدي هم د سکینه ته په قلوب المؤمنين د مؤمنانو کې له زدا جو ایمان او ما ایمانی دل پارات چې کی جات شي ایمان څنګه مخ کې قلب کې موجود ده سره د ایمان یو چاندغه دین اسلام احکام دي نو داراشیت ما ایمانهم چې ایمان, ایم ایمان بالله موجود دي یزدادو ایمانن چې تفصیلی احکام راشي ما ایمانهم چې جمادي ایمان, ایم ایمان مخې موجود دي زړه ایمان دې ایمان بالله دې وچور پسي احکام راغل یزدادو ایمانم ما ایمانی یا چن واګه یقین کې زیادتې پوښواله دې کلکواله دې یزدادو ایمانم ما ایمانی یا فطرت کی د دوپروتو كل مولود یولد علی الفطره ما ایمان ینده فطری ایمان مراد دی لیس دادو ایمان دینه شرعی فطری ایمان موجود او ابیچنندو شران کوم احکام او هغه قبول کړل هغه فطری ایمان کې زیادت تر هغه نو تدامو یا چې مون واپس لو نو الله رب ال عزت امداد او نصرت نشي کوله دګه ډیره دی یاو لیغفر لکا بلک داو ویتیم ما او بلدا ویهبیکا بلدا وینصرکا دا او بل انجر سکینتا اتمنان دا بکنا دا موئی چا اللہ امداد نصرت نشو کولے بلکہ دیکی دا فیدی وي الله قادر دے په امداد و نصرت منی ولی ولی اللہی جنود سماوات والرد خاید اللہ پہ اختیار کی دی لخیر جسمانو نو دزمو کی لخیر کمینو چتا تاسو دا واپس کړي بلکې دا فائدې درکولې نو زکه واپس کړي وکأن الله عليم حكيم دي الله پوهه 파رسمن چې دې کې څاسو ايندا फायदा دا موجوده دا فائدې دي نو ايندا هم فائدې ا تاسو چې واپس لرو حكيم دي کې حکمت ته وکأن الله عليم حكيم دي الله پوهه چې دا واپس کډو کې ډېر خیر دی ډېر کسان نو هغه بچي تاسو ځنګ کړي کېدا چې ډېر کسان د کافرونو مړوي ایمان بن یونس شپشن ولی ابو سفیان راته داغه مرګ لري راتل نو هغه به مسلمان شکه نا جنگ کړل کیده شیده پکې مړوې 100 هغه کسان چې مسلمانان شیده هغه پکې مړوې نو الله کان الله علیم دی الله پوہ چې دی واپس کدو کې خیر دی حکیمه او حکمت ولر دیک دیک زہ حکمتونه وکړه چې تاسو ته فیدی درکړي هغه کافر کزن کسان به مسلمانان شل لی یدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار اوس یو نا بشارت دا کارونه دل بار وکړ چې کسان ایمان داران شي او به جنت ترلاسه شي یدخل المؤمنین اچه دن کې مؤمنان شډیو مؤمنان زنانه والمؤمنات ول ذکر کو زکه جہاد او جہاد کې خدای نه نی کنا خلکو واه خیال کو چې جنت تباغه سږیږي صرف جهاد کوي او خځ خود جهاد نه کوي صرف داوی یو تخلق مؤمنین جنات تجریم تحت رنح وی وزن کدارت جنته مؤمنان سړيزي او خځ بنزي زکه خځ خود جهاد نه کوي نو مطلب دا دی چې دا دواړه وجنت دي یو جهاد تروند بل چنده تعاون کی کنا معبنین دي اکنوري تعاون نه نور کاवट خل نه کنا فریدي خدا خوان تا اڑم شي چې مزه رکاوٹ پیدا کی بیا خواغه مزیکانا نو لې یتخره مؤمنینه او المومينات دنه کې مؤمنان شړی چې جهاد لروان دی wall مومینات ری مؤمنان زنانا ته تعاون کوي د مجاهدینو جنتونو دا, جنتون دا چې به گی بلاند دی غره نه هرونه نامې شبی پایې کې ټیک داوس خو جهاد کې د نیکرا راتل کېوه چې جهاد کې دا, دا, دا نیکرا دا. دا, دا. دا سبب د دخول ل جنت لیکن مخه ګناونه کړې کنا و یکفر انهم سیاتهم مخه کې ګناونه دا په دې ش لیکنه لې وکانا ذالک انداللہ فوض نعظیمان دا خلیه کامی بیده کانی، کامی بیده ندار چه تلاش و عمرو که رکافر و خبرو ممن جنگو که او من دغس و اپسلونو دانا کامی بیده نه بیا کامی بیده چې تداشی سی کارونو که جه سبب دی جنت چی وکانا ذالک انداللہ فوض نعظیمان ویوحانت بالمنافقین والمنافقات محکینو منافقانو تذکر و دلتا دیاغو و عذاب کلا چې جهاد حکم راشی نو او پریشانه شی نو دا سبب دا عذاب دکنه از جهاد حکم راشی خوشعاله شي نو دا سبب دا خوشعاله دیلیو کل المؤمنین او عذاب ورکی منافقانو و سر و منافقان و زنانو تا زنانو تاولی سر منافقات کی خضا سر تعاون کی گنا مشرکان و سر و مشرکان و زنانو تا ظانین باللحی ظن چا گمان کنگی پا لا منی بد گمان داسې بدګومان دي دارنګي هغه کارونه کوي چې چا دې شریعت خلاف دي دارنګي د مسلمانانو مخالفت دا ټول پک راغل علیهم داویرت السوق دوه مې مصیبتونه د ښکارا او انقلاب بد انقیاق ان دو دوه مې مصیبتونه راشي بد انقلاب راشي دا خیره دا غو دفاره اویراغه په همو باندې انقلاب کین مصیبتونه ښکارا پر راغل شپل کور کې دنه نشبات کېده مصيبتون په پراغ له بعد انقلاب پراغ چې کلی منې عمله وشله دلدل شلل مع عليهم دائره الصوت دا خري دي قيد شلل او دار میته نو ځنه مرشلل مصيبتون کي مبتلا شلل وغضب الله عليهم لعنهم او يعذب المنافقين چې سزا ور کي منافقانو سړو منافقانو زنانو او تا مشرکان سړو مشرکانو زنانو تا الظانین بالله زن نصو که اللہ <كاللعال> لشرک ثابتی اولاد ثابتی اللہ مختاج گنی شرکان ولمنی در زانین بالله زن نصو دی کنا در مسلمانان مخالفتون کئی بلغانینا اللہ لشرک ثابتی اولاد ثابتی نازولی ثابتی در طول زانین بالله زن نصو م ده خبرو د ووج نه د شرته وجهه منافقت دی وجه نه په دو, دو بد انقلاب کلاب را کاره مبتونه مبتونه پ را بشکنا نو لر به شي که نه نان پې و زیباله غذب اللهی سیې مثبت را شي ل وختې بیا لري شي ډ به لر نه و الله وال او غوس کېدل غیک هغې نرو بیا انتقام اخلی خلک نه غص نو به انتقام اخلی مصیبت راغ زه مصیبت پر لگ وخې نه ور پښې غوسه ده ز غوسه بل لگ وخې نه د غوسیک انجام چي ده ور انتقام ده سړی غوسه شي بی گزار کې انتقام اخلی الله په مصیبتونو راوښتل د غيظ غز او غضب دی الله پر راغ نه الله خفا کړ هغه نورستو الله رب له دې ته غونه انتقام واخلی ز یوته انتقام واخلی به سړی خلاشي نه ولا عنهم له غضبنا رستم انتقام او انتقام سالا لعنت. و سره لعنت زمونه و برداشت کې برداشت کې بے اخلاصی کنه نه بے اخلاصی کې او عدل او جهنم او تارکړه دوله پاره جهنم ورته اول مصیبت پیرا وه دا مصیبت طول واغسته غضب راغې دې غضب طول واغسته انتقام راغې دې انتقام طول واغسته سره راغې را دې لعنت طول واغسته دنیا مصیبتونه داسې لګوه کې دې ختم شي کنه او بیمارا دینو لگو اخوزو ختم شو پلاری مرشد غمر اغیرنو لگو ختم شو زوی مرشد غمر اغیرنو لگو اخوزو ختم شو نا دا مشیبت کی کمر اغیر دیر دیر طور واقستا سمرتوت جهانم تاورا سو مالتا خو بی حکم داده مساعت مسیرہ بز زیده چې کہ آخری زیاغ دینو بیخو اغیرنو اطلل نشتے و لهم مقام من حدید کلا ما آرادو ان يخر دوبه تختې کنه تختې دې نشي ولله لای وکان د سماواته ولر وقان الله عزيزن حکيما جل الله زروضات حكمتون ولک د دومره خلکو جانم کدن ټینګ کیدوه د راضی ماتې کوبه تختې کنه نه نشي تختې دې وقان الله عزيزن حکيما دا چا په وکړنه دې په وکړ دې لیکن دو منی نه کړین نار سلنا کشهیدا بیان کوون کې په دنیا کې غوا په اخرت کې فکل فیداجنا من کل امه بشهید وجیناذیک قالها اولئک شهیدا دنیا کی شاہدان بیان کوون کے دا حق آخرت کی شاہدان شہید گوا خپل امت بنو غوی کی کنه ليكون الرسول علیکم شهیدا ان ارسلنا کا شاہدان بیان کوون کے چه خلق و مصیبت در من را روان دیکھ ومبشرا نزیر ور کوون کے چا عمر دا بیان ونذیر ور کوون کے چا عمر دا بیان داولت د تو منوله چې نسلنا کشا دن وه مبل ش او ظره چې دا ایمان دپره سبب شي که نه فائدہ مننو بالله فد شي ک نه د دی چې ایمان روړی پالله منې او پر رسول پررسول دغمې تورو تو وقترو تو سبیخواو بکرته چې دادو کې تاسو د د تووا پرو عزتو کو مفیریننو تویرروو کې ظمیر اللهو احتال دا اشت چلله تهرای شي بیا مطلب مطلب تعذروهه امداد د الله سره نه فيدي شریک او که زمين پیغمبر ته راجي شي بیا مطلب دا امداد کول د امداد د کنه د سنت امداد مخالفت نه خلق منه کول د سنت د پیغمبر طريقي نه مخالفت نه منه د پیغمبر د طريقي نه خلاف کوي دا نه منه کول او د دا سنت داوت ور کول وتوذروه تعذروه امدادو کې د غا... نو د الله ام دا دا سمت لته ند ن د شریک هغه کارونه چې الله من کړ دي د غ کدل او د پغمبرې تورو امداد د نصرت ک دغه د سنت څوک د غ خلاف کوږ دغه مخالفت او خلق د غ نه من کول تو ک عزت دا, دا, دا الله رب العزت دغ دی چداغه خبره منل احکام منل چې پیغمبر اطاعت کول کاغذ زمير راجی شي او تسبيحوه بکراتا واصيلا دې کې زمير الله تعالی دې ده چې تسبيح او اطاعت او داغه بکراتا واصيلا بکراتن صار ټم کې واصيلا بیغا ټم ایمان نه رستو لکمح کې غضب نه رستو لعنت او لعنت نه رستو نودل ټم ایمان نه رستو هغه شي چې نماد ده امداد, امداد نه عزت نه رسو ده چې تاسو به ایمان وړه ن خلاص بهشي نه ایمان نهروسته تاسو امداد دغه کوي ام دادو کوو ن خلاص پهشي نه ریزت احتران به کوي عز د پی غمبرو خلاص پهشي نه تص و د الله کوئ تصبی او دلکه ن خلاص پهشي نه بکله تهاصله بکله تهاصله سااره بغا به کوي تصمید الله ان ل د نو بایدی نه کو نهی بایدیو نه الله یقینه نه کسان چې باید کې تا سره مخه موږ ویلونکي نه وځتوئ لوبایوونه کا بیت کې تاسو را یقینا دو بیت کې حقیقت کې الله سره بیتو کنه بیت الرضوان رستو ورا شي یذ الله فوق لاس لاذ الله فوق ایدہم لا فاسد ال سنه دونا او چت دې لاس له دونا نو سم مطلب بیت کې لاس پلاس کور کول ليك لی. لیکن ناری نه او زنانه سره صرف قولي بيت تک قول ورته کوي جننا شرك نه کوي نو غلاب نه کوي سوره الممتحنا لګراوړې دي په سي بل سيफारکه چې زنانه سره صرف سوره الممتحنا قسم الله سيफारه هغه سره صرف قولي بيت یې یا یو نبی دا جا کلم المؤمنات با ینا کاله الله ع ش نه الله ولاسق نه ولاز نه والله ولا یات نه به بین ی اف بیت بایددي ه نوورجللو هن نه باید کو سره پهې ب چې شق ب نه کوي غلا ب کوي نو جینا ب کوې یا اولا ب قتل کوي ب کوي دلته باید سمت ل د الله پهکو بند دی د پی غمبر په طرق بنددي ن س باید کو صی ه چې د الله کم ممنې منبه پیغمبر طریقو منی عمل که کوم با ایمان با پا اللہ ساتی کوم با شرک و بیدت نوازان بچ که کوم با زمع علماء استاذان اگوچی کل بیتکی نو دا ٹکی بے کخام خوی شرک و بیدت نوازان با اجتناب کوم توحید او سنت منی با عمل کوم شرک او بیدت نه با اجتناب کوم اور نبیہ رسولان صلی اللہ علیہ وسلم خو بیت اعغب و جہاد منیو یدللائفو قیدیهم نو نارینا اغبلاس ورکی زنانا اغب صرف اوته وینا کیږي فمن نکث فینما ينقص علی نفسی چات مات کدار لو نو ينقص علی نفسی تماتلو فمن نکث فینما ينقص علی نفسی چات مات کد دالور نو ابال د ماتلو پدمنیده روزو کو کنه تواذرو او ممداد د پیغمبر عزت د پیغمبر دغه سنت دعوت ادهارنګ دي دغه مخالفت نه خلق من کول دغه مخالفت نه کول ریزسر انو ما غشتل تابعداري دغه کول دالوز دی وک اوس بدلوز نه وته کنه چاچ مات کو وبال پدمن دي و من اوفا به معهد عليه الله فصي فسی، فصيوت يا جن ناظيمه او چاچ پرک اواچي به معهد اغه چې لوځ کړه دے پاغمانی الله سلام کوم لوځ کړو هغه یې پورا کړ نو الله هغه ته اجر عظیم ورکې کنه له اجر ورکې عليه الله اصل کې عليه الله پکار دی ته کتا سو قاعده اورې دی چې هاي زمير نمکه کسره وی یا یا ساکن وی ماغ مخسور وی لکه بهې الیه او دلتا دغه مرفودا قیدینا خلاف ده لیکن رستو ده دین لفظ الجلال الله لم دې هغه سره پرواله مناسب دي او کله چې لفظ الجلال الله نو مخ کې کسرهې نو باریک وی فتحه او زمه نو پروي نو زمه راوړه لپاره در عزت اسم د باری تعالی قیدینا قیدا غدا لیکن لفظ الجلال دم عزت او موافقت و جنا چې دې سره پرواله عزت د مناسب ده نهای ذمیر مرفوع را وڑا فسویتی اجر اعظمات قد منافقان ست سزا ولی ملوی کی سیقول لک المخلفون من الاعرابکی بانی بکئی سزا ذکر ملوی کی کلاچ حکم د جہاد شینو دو بانی شروع کی سیقول لک المخلفون اغا پات کله شی خلق د باندې چانو نا سبب وش غلط مشغول کړو موږه مالونه خپل اهل, آهل, مالون آهل دا دا او اهلونه او اهل خپل موږ لاندو تا سره د دې وجه نه چې زموږ کارونه ډیرو مالونه وسمبالول اهل او عيال سمبالاو نه دې وجه نه موږ لاندو فاستغفر لنا اولمالکين چې د دعا خيدا خدانا چې د الله نبی نه دي د دعا خيدا خدانا چ مون په حق نو بیا څنګه وفاستغفر لنا موږ لا بخانو غواړه لو نال وکتال الله تبعناكم دوغ دې دا جهاد وینا چې جهاد نوې نو بیا غنا نه ليك او استغفار خو پتړت نا استغفار خو په کولد ګنا سری او پتک تیات سره ایتات رونه رنا پاتش فاستغفر لنا موږ نه ایتات پاتیش جهات پاتیش اره ته وو دو ثواب کار وای نه به څنګه فاستغفر لنا مطلب دا غې چدا استهزاءن وې استهزاء ټوټه کولې ذکر او سر بسی وې کنه یقول نبي الله سنتهم ما ليس في دو ونا کې پوجب خو لو باندې یا چې د دو پزړون کی رشتہ فاستغفر لنا دې لپاره دې یره موږ نه نیک کار پاتیش ازل کی نشتا مالیس فی قلوبهم ها ولی باتشلهشغالتنا اموالنا واهلنا اسکا الله مصیبت را ولی نتا سبیل ریک قل تورد فمن یملک لكم من الله شیء فمن یملک لكم سوک تواغدار تاسو د پاره الله د ادم نش شیء نرا د بكم ضرر نرا د بكم نفع قاو غادیتو سر ضرر رسول یا نفر عشتل نو سوک وعقدارشتے. چه ضرر بن کی نفر راولی یا نفر بن کی ضرر راولی بلکان اللہ بیما تعملون خبیران بلکہ الله پا کارون منحی چه تاسو کوی خبردار دین تاسو اسی لگیا ایف استغفر لنا عداوئے چې شغلتنا اموالونا و اہلونا حلقت کی دا سندہ یقولون بیا بیال سرتهم ما لیسا فی قلوبیهم دا دی منافقان و صفات حلقت دا سندہ حلقت سندہ حقیقت دادے بل زننتم و دا و دعا خیالو اللین قلیب الرسول والمؤمنون چې چرته بو اپس نشی پیغمبر و مؤمنان الہ اہلیهم ابدا اخفل آلتا ابدا اس کل اس لارل کن دو بچر توم را نشی دان خیال تبوک کیوں چی فارسان اتا لارل یو تن بو اپس نشی ادو جنوان دی مکی تات التا عمریل جی پرونیا غسر جنگو نا کردی او خود کی جنگ دے بدر کی جنگ دے احزاب کی جنگ دے التا خلیل جی حسر چرتب واپس نشی تاسو داوی شغلت ناموالونا وانوالونا حقیقت داندے حاسقت سدے بل زن انتم اللین قلب الرسول والمؤمنون ستاسو دا خیالو چې چرتب واپس نشی پیغمبر مومنان الانیهم احال قلتا ودا اسکلان و زين ذلك في قلوبكم اخشتا کړي شو دا خبر رساس په زرن لوکي وزننتم جن نسو غمانونه غمانونه کول تاسو بد غمانونه چې الله بده دوی چته امداد نه کوي الله به امداد نه کوي د مؤمنانو وزننتم جن نسو امراد ده چې دوی دو به امداد نه درته نه کوي التبذل لکېږي رسواکيږي وافاريږي وا هرانکه الله و وکم تم قوم مبورا ویتا سو قوم تباکی دون که ستاسو حالت داو چند قلیب با تاسو تبا شئی یا داز ستاسو کفر و شرک و دا سبب دی تبایی دی سڑیم یو س... سبب کې ممتلاه شئی دا سدا چلکا کار و سرون شکن یو سڑیم انی مرض را ریک دا مرگ کنسر بس دا سبب دا شو شکنن دوکی منافقت لاغی دا سبب د تبایی شکنا ومن لم یؤمن باللہ ورسولی فاینا ترنا لالکافرین ساری را وچاچ ایمان درانون پا اللہ منی پا رسول منی وکنتم قومم بورا تاسوی قوم تباکی دونکی تباقوم برباد قوم تبایی نو بچکی گی پس منی تبایی نو بچکی پی ایمان منی چی ایمان دا پا اللہ وی او ستاسو ایمان په الله او پر رسول نشته ذکه تبا او من لم يؤمن بالله ورسوله او چې ایمان راوندل په الله او پر رسول نه نه ناتد نه لکافرین سہی را افتینن تارکد ومن کافرون دफार اور بل ته دومره کافر اور ته الله بوتلی شي وب تفتیکنا نشي تفتید وللامل کو سماوات ولل الله په اختیار کې د بادشاہ اسمانونو د ځمکې یعنی خاص الله د بادشاہ د اسمانونو د ځمکې اب بادشاہ اگر دی اقل طاقت مطابق اگر تصرف کولیشی که نا اللہ طاقت ورزادتی یاغفر لمن یشا و یعذب من یشا یاغفر لمن یشا چه شرک نه کفر اندیکھڑے و یعذب من یشا چه شرک و کفر کی امتلا دی و الله اللہ غفور الرحیم دیاللہ بخون کے میروبان سا یقول المخلفون دا نور صفات و منافقانو چې نبی کریم صلی الله علیہ وسلم خیر عافیت سره رسوله حدیبیه نو راست واپس شو نو صحابه کرام ډیر پریشانو ہو. حکم ووشه چې خیبر تلاړ شي ډیر غلي دی جنگ ونو شو تاسو دغه سره هغه له خیبر تلاړ سے ډیر غلی متون واس پلاس په لاس راشي لیکن مفسرین لیکي چې الله رب العزت نبی علی سلام تدا ویناو کړه هغه کسان وتا سره دیل چې کوم صلح حدیبیه کیو دا سوال له یا په غل له سوا کسان دین ایلاوه با یاو کس سره سرنبوزی منافقان دا جپتاو لگی دا چه مکین او دو روغ موطر اغلل علتاو خطره وان کافر دیرو و دو بل ملکیو. زیر لر یو ما علتاو اغدا خطره وان چه دو حلاک شیوه لیکن اوز خیبر تزی خیبر ولی خوکم دي مال غلمتون ډیر دي دی. خیبر ولی با تختی و ورون جپی راځي چې دوسره لاړ شو مال غنیمتونه واخلو نو حکم راغی چې کس کسبځي صحابه یې کې وبل با نه بوزای ځان سره او کله چې نبی علی سلام حکم وکړ چې خیبر ته وځي سيقول المخلفونا ذلت وي با پات کړه چې وخلاق زن تنتلقم الى مغانم کله چې روان شه تاسو لپاره د حصول د غنائم د خیبر لا مغانم لپاره حاصلو د غنیمت ته قتال نه دی ویلی jihad نه دی ویلی ځان طلب ته مله مغانم ویلی ولی هغه جنگ جنگ نو هغه قتال قتال نو بس معمولی ذکر مغانم وی چې معمولی جنگ سره معمولی چې هغه jihad سره هغه حاصل شو لته اخوذو د لبار چ واخلې تاسو غلطه هم لته اخوذو هغه په دې معنی دلالت کی چې جنگ س جنگ نو او دارنګ قتال سره نو معمولی خبره وا الله رب الزت ویلی تا خضوان دیل پارا چی واخر تاسو آغاق دوبس وی سایقول المخلفون نو داخل دیاغوبی ناشلا نو قول سده سب وی سایقول المخلفون زر چی وی باغا پات خلق سب وی ضرورنا پریده منگا نتبعوكم لللہ چی لارشو تاوسرا خیبرتا ضرورنا نتبعوكم پریده منگا چی تاوسرا لارشو فاسو چیزای سلا زای الا مغانم لتا خذو ها دوبوی زرون ان تبعوکم از این کې دغه نعمتونه به واخلو ادا کوم کساندي الذین تخلفوا عن الحدیبیه دا مخلفین مراد هغه کساندي چې حدیبیہ نه رسته پاتشيو دوبوی زرون ان تبعوکم یریدون اغوړي دو ان یبدلو کلام الله چې د را راولې د الله په کلام کې دغه څه مطلب دی چې یي کلام الله چې الله کلام کې تبدیل راولي صراحتن فالله مننه دکړي ځکه پیغه صرف پیغمبر ته ویلو په پټو لګلک واحد جلیوم کلام الله دی وحفیم کلام الله دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې مال غنیمت ک خیبر صرف د حدیبه والفاره دی بل دا دا چا لپاره نه دا الله کلام سره چې بل څوک مو بوزا. دو غواړي چې مونږ لاړ شو چې د الله کلام کې تبديلی راشي او به دغه کلام الله الله ویل بلسوک شوک مبوزا او دو منځو د الله کلام کې تبديلی راولي نو تو ورته لاند ته بیاونک چت لا نه شي مونږ سره کذالکم قال الله من قبل او دا ورنګه الله ویل دی مخک دینه استاذو د دی متالبینا الله مخکی ویل دی او قران کې حللنه دی ویلی سرګن نو پیغمبر ته ویل دی فتاولہ کذا کذا لکم قال الله من قبل کیوں منکرین دا حدیث یو کس اوی موږ له قران بس حدیث ضرورت نشتا ویلې علم تدا آیات رواړو چې ته حدیث نمانی به د دې آیات مطلب وایا یریدون ایو بدلو کلام الله قلنا تتبعونا کذا لکم قال الله من قبل الله مخکې ویلی الله مخکوی لکه لن تتبعونا کوم ځکه وی لغه زو خای کنه وقران کې هو نشتاه هغه ته سورته توبه وای نو اخرې سورته نو څنګه سورت لن تتبعونا خو من قبل د سورته توبه خو من اخرسته سورته کدا علیکم قال الله من قبل نو سوره چې حدیث نمانی. نو د دې آیات معنا به نه শিকولې همون ته آسان ده د موږ په پیغمبر ته الله ویلو و جللیو کلملله دی و خفیو کلهملله دی وما انېخوا هوا ان الله ووحری ووه پس یقولو نه ک توور کوي لنته طبیونه الله ویل می بځ پس یقولو نه ز د چې وي ببد پاتې خلکبل تخصودونه نه بلکې تا ش سره ح حصول د مندسره حسد کوي کله ته مالي غنیمت په ملاويږي نو تاسو به واخله مونږ په پاتې شو بل ته سودونه نه بلکنه لا يفقهون الا بلکې دچې لا يفقهون نه پويږي الا قليلا مگر لږ حول نفقه لا يفقهون نه پويږي الا قليلا مگر لږ پیږي ریسا مطلب ده مفسرین نو لا يفقهون نه پويږي په مرده دین باندې الا قليلا مگر لږ په مرده دنیا باندې عالمون ظاهرا من الحياه الدنيا تازه سوره 30 لګراوونه وای سوره 30 اي کوم تک وي کنه سوره 30 الله لا يخلف الله وعدا ايات نمبر دې سات ولكن شرنا لا عالمون قرنه شکر لا عالمون نه پويږي ابوي عالمون ظاهر من الحياه الدنيا دا دې ايات تفسير شي لا یې نه نه پوهږي او پس یا لوونه پوهږې وتلب دی لا یا لمونونه نه پوهږې په پو دینی عامورو باند یا لونه پوږې په پو دونیوي کارون باندې د دلته د کمه د نه لای قوونه نه پوهږې په پو دیې کارون باندې اللهقللیله مګ لګونې پوهږې په پو دووي کارون باندې خلل مخله من لا رااب تو ووایهغا پااتتو خل کوتان د بانډ چونه چ مخفهچېئ ستاسو ش د جن جنګوره را روان دی. ختمیه خنا جهاد حکامت افوره دې دې کا سانو ته وایا کنا سو وایا ساتو دعاونا زردا چی دعوت پتا اسله درکول کېږي لا قوم من لفر به جنگ داسې قوم ولو باسن شدید چا سخ جنگ ولدي تقاتلونهم تاسو به جنگ کوي اګه سراګه سرا او اسلامون جنگ به کوي کوي او اسلامون یا به مسلمانان چی یا او سلطه تاسو جنگ کوي بيان فسرين وي دا سو مراد دې نو بعض چې سط دوعل کولی بعضین شدیددن دا د نه بیا د سلام دور او سره و لګوه نو بیا بچیان دا خونینواین وال او تااس والا طیفله دا را چېتی نه سط دالا کو ولی بعض شدید دی ځکه داغ خو فتح مک نه رستتو که نه دو غو خبر تهویل او خبر خوصله خبی نه رتو دی او فتح مکیې نه مخکې دی, مخ دی. او خو نهطیف او تااس دا مکی نه رستتو دی مستدعون الى قوم من ولی باسن شدیدین تو قاتلونهم و مسلمون خفقیق ایمات تا استاد بدعوت در کردیشی لپاره د جنگ در قوم چه سخت جنگ ولی شدیدین چه سخت جنگ ولدی چغاق پنین ولدی طعف ولدی خوازین دي آکسان دی کنا تو قاتلونهم و مسلمون او کدی نبی علیہ السلام د دور نروستو شي بعض مفاشرون دعوم و نبیان مراد تینا روم, روم و فارس ولدی او یمامی ولدی ساتو گاؤن ایلا قومین ولی باسن شدید کا احل یمامی شی مسلمی قذاب والا نو داد ابو که صدیق دور دی او منکرین د زکاة چی دا داد ابو که دور دی او که روم و فارس شی نو داد حضرت عمر دور دی نو علماء لکی نه د دو خلافت هم ثابتی که چی دا حق خلافت تی فَتَطَاوَعُونَ إِلَاقَ وَمَنُوا لِبَاسًا شَدِيدًا تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا لَيْسَ مَطْلَبُ كَدُو إِطَاعَتُكَ كَدَاوُ بَكَرَةُ عُمَرُ يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا دَاوِ إِطَاعَتَنَا شَيْخ يَمَامَةَ لَانَډ دَاوُ کَصَدِيق دَور کې اغه دعوت ور کالت لَانَډ اډارنګي منکرين زکات بنو حنيفه قبلي اغه تلَانَډ يازي عمر دور کې فارس اورم تلَانَډ او لما اخوڑت كما تولیتم من قبل خدیبیه بیا خبر څه شو غوانه دا مطلب دا شي چې کتا سو یتابین تو تی او یوتکم الله اجرن حسنا کتا سو امن ال خبره د ابو بکر د عمر یوتکم الله اجرن حسنا و انت تولوا عن طاعتهما ابو بکر د عمر کوا تولیتم من قبل اطاعت پیغمبر یعذبکما ذابا نبیما ک دا ععلاکم م نولیبات چې ان شدید د نمرات د نوې دور شي او دوته دعوت چې د خونین وغیر د بیا ما دا شي په انتتی او د خونین دپارات یوې کوملله اوجررم خنا او انته تولله دو مخواړو د خوین نه کمهتهللهته من قبل دو نه خد بیا نه د یه بارونه جو عجنک معذا به نه لیمه د مطلب شي طول م جاند له. کنی نو عذاب کوم طلشی نانا څکه سا سان نشته چې غو لازم نه ده غددین مستثنا دي ليس علی الا ما حرج علی العرج حرج علی المریض حرج زيبا باندې بنکا وي نو ټول بدن نه ليس علی الا ما حرج نشته پړون باندې حرج څنګه په پاتې کې دوه jihad کې چې jihad نه پاتې شو ولا علی الا الحرج او خپل ګډ منی واللهل مریض حرا نه په لا جوړه بډېتهافاد پیش شي د جهات نه او منیو تهلهورهول چې روغ موټ یوت یرو جلات ان تجرې من روغ موټ بیمار دی اطاعت کې غوره د علاوتدي ک نه جات نه د نورې تعتونونهدي که نه مو کوې رو نه شي دارنګې ذکات پررکئ نورې تعاتونه کوئ جهات خیر دی نه نورې تات خو کوی که نه من یاتهولنا چا چې مخړه دین او څنګه به تر رضوان لقد رضی الله عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجره تاکي سره رضا ش الله تعالی دا مؤمنانو نکله چې بیت کو تا سره تحت الشجره تی هغه د ونه لاندې د کې کارونه خلق قبیچن وغټ برکت ولونه وګړنه لا ټول بالته مذنب کول اته مر رضی الله تعالی دور کې دا هغه کسانو لګاونه کټ کړه کازي ځان له دوه جوړا کړ دا يو صحابي بيتو رضوان کې شریکو قبل کال منه لاړ داونه لټول لاټول لاټول وینموندا تا خلکو ورته خلکو دایويک تاسو ته معلومه شله چې داونه دا از په کې شریکو ما تن د معلومه تاسو سره څنګه معلومه شله نو دغک ونه لاندې بیتو کو ولې دا پړاو ته کې ناسو دانا چی دا منتخب کړه معلومه کړه اوله توله پیغمبر لاله تکین اسو صلی الله علیه وسلم ابه ورته راځي دی ونې لاندې بیتونه اتفاقی تور مونی تلو دالت چې نارای دمکوډ دغه کې چې نارای سارشیو مذاکرات شروع نو در اوخه کېونه وې دی ونې لاندې ناشو دانا جدايه لټول او برکت ولونه وا فعال ما فی قلوبهم نو سمعت لو خورت دی الله تعالی داغنا چې د دو په ژوند بیت سمعت لودې اوس در رد پاغ چمنه چې ګور پیغمبر سره بیا ته کړو لیکن زرکی چیز بیعت دا د زړه کې نغخته چې لاړ شو درو وی کسان غ بیا ته کړې نبی علی سلام سره د تقرنګ په زړه چې جنگ وکاو ولی فعالم ما, ما فی قلوبهم ورپسې فانزل سکینه ته دې ماخه د بیا ته خبره ده ورپسې فانزل سکینه خبره ده نفاق فی... مفالم ما فی قلوبهم کې نفاق څنګه جمع گلبتک رضی الله عنه لقد رضی الله عن المؤمنین درزا خبره دا خبر د بیت خبره دا روستو د سکینی خبره دا واسا ب فتحا قریبا خبره دا نو درمیان کې نفاق څنګه راتلشي نا دا ټیک د دل پر الله وای چې څنګه دې ته کو نو پټون پدی, ما ما پدی من کلو فالما فی قلوبهم چې پټون پدی کلو چې موږ څنګه ته خبره کړ دا ځون زرتوم دا قدا چې جنگ وکړ تور مرګا افانزل سکینات آلیم نراولی دلالت تسلی پاگو بندی و اصابهم فتحاً قریبا دلتاً خوافش لیل لیکن بدلکی وقت دو تا فتحا نیز دی خیبر صحابا په ننگ پا مرخیتا روٹای علاو خڑا چه خیبر فتح شد و مغانی مکسی رتن نو دیر غنیوتن نوری اخوزونها چا خیبر دو آغی لرامکان اللہ عزیزاً حکیمان دے اللہ زلور زادت په دوه کې زموږ خدامره طاقت نشته چې ټول خلکونه غنیمتونه موږ واخلو تاسو طاقت نشته لیکن د الله iste کنه به څنګه ولنه راکې حکیمات دي چې حکمت وعضل الله وهدکم الله مغانم کثیره تاخذونه وقد الله تعالی تاسو دی دي غنیمتونه ډیروک اخله تاسو اغیلره ګوره درو مده فارس او د خیبر رو ډیر کنن نفاع جللک ماجه نو ذری در که تاسو تا دا هازی ہی خیبر والا ولی تاسو خپشي اخو دے بے کی تو خوشحال اکڑے په غنیمتون د خیبر ان دانا جوا دے خیبر دے بلکہ وعدکم اللہ و مغانم کسیلتا تا خوزون اها و تاسو اخلائی نو فعجل لکم هازی ہی نو نبی علیہ السلام دور کې رستو غنیمتون اتول دے صحابو دور کې غلی بیا نبی علیہ السلام دور که کې دا غنیمتون او دا دین ارستو بیا چې هغه خنينو وی مال پلاس راغلو او تاسو کې مال پلاس راغلو مغانيب کثيرا تاخذونا فتح مکہ نه رستو فاعجل لكم ما زيح لفتح مکہ مکه د خیبر وکف عن الناس عنكم او باندې خلکو د خلق د تاسو نه دا څو خلق مرادو مخفسرین دلته وین کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیبیه تراغه عمری لراغه نو رستو يهود اراده وکړه چې را مدینه و خالشي دا سوال لسو کسان تللي فاتل خلک ته راځي چې پاملو وکو الله پ جواب پر ځونه کورو راويشتو موږ عاملو وکول چې واپس راغلو بیا وسکو کفید الناس عنكم یا چې نو خبر راغې چې دو تللي خیبر ته خلک را رافار رافاسید وادفانیان ودارنگی اسد قبلی ولا غطفانیان چرا جو اپا مدینی کو عملکو دو خونیشتا اللہ دیو پزنن کے رو بواچاو چکر دو راشی بیا بسکو نو عملہ اونشوا وقف آئید انناس انکم چی یهودو عملکو لیا بیا اونشوا وادفانیانو اسد قبلی عملکو لیا بیا اونشوا مدینہ خالی دا دو تلی مکیتا مدینہ خالی دا دو تلی خیبر دا لیکن ا خالی خار منو مملنه شو کوله ځکه وقف فائد جنا شان کو ولتكون آیه تل مؤمنین او تشیک دا نخل پر د مؤمنانو سو مطلب د غنیمتونه او دا حفاظت د مدینه دا نخښ وکنه و یادیکم صراط مستقیمات او دا مضبوط کی تاسو پاغا نی غلار باندې د الله رب عزت هغه تا خوشخبری وا ووله مستما الله لم تک دی رووای یا نور غنی متونه نور غنی متونه چې تاسو وس نه لئ جاغې پهغ باندې لم تکرو چې تاسو ف قادر نه جاغې په خصول باندې هغه چې او فاله د قد الله بیا الله حات کرد د په هغې منې پای دريو مطلب دارک قدحات الله ٹھیک دا چاله خاطر دا پاګه من په یلا خپل کې چې ستكونو لکوم چې دا وتا اوس د پاره چاله پهلم کې دا دا یا قدحات الله بها الله خاطر دا پاګه من کې محفوظ کړی دی د غیر نه بل څړی غن شغستک تاسو نه پاره بچ ساتللی محفوظ ساتللی قدحات الله بها تاسو لپاره محفوظ کړی دي تاسو کله روم او فارس باندې عمله کوي نو تاسو به اخلي دانا جبل چړې یو سی او تاسو خالي ملک تلاړ وکان وکأن الله ولا کل شین قدیر عبد الله پارسی من قدرت والا دغه ځین کراغه روم او فارس ده هلي له حکمتونه دي لکه نو امریکا او چین دي سره مونږ له کسان څنګه جنګ کوه فشوار سوا ولا سوا کسان دي امونته وینا کیږي چې د نور غنیمتونه به موږ تاسو ته نا ځان ته موږ وره الله ته وره وکان الله ولا كل شيء قديره مکه ته لاړو او بیا چې نو دغه خو د بیا سه بلکل مکه کوم دکنه بالکل نذیر الله وې ماده جنگ بن کک تاسو کړه نو دوه تاسو ته نوټینګ شي ولو قاتلكم الذين كفروا که جنگ کړه تاسو سره کافر دمکه لو ول ولت بارک نوړو لی به شاګانې سو ملای جدون اولیون ولا نسیرا به نو من دل ځان سره سوک دوست کې او ولا نسیرا او نه مددگار دوه بهوم دو جنگ نشو کولای لیکن نه ای کی حکمتونو چې مخ ذکر شو به حکمت ته وجه ماتا سو واپس کړای دا نه کی طاقت او قوتو کې دوه جنگې دلې وې مله وساو سو امداد او نصرت کړي قد خلت من قبلہ پښان د تاریخی د الله رب العزت چې تیر شه د مخ کې ردي نه ول نن تجد لس سنت الله تفویلات امداد او نصرت مؤمنانو د انبياو دي به ومنو په ترتیب د الله رب العزت لپاره باندې دل بدلیدل عقد ترتیب سره راته کافرو سره تاسو مخامخ شه و لو ول لو لکه سنت بیا رستو فتح مکه کې روان دي نو لو ول لو اکبر هو چاورونه بن کړل چا خار خالق یو غاړه بل غاړه لاړل کوسوم هم جنگ کلوی نبیوند کچلو ووالذی کفا ایدیا هم انکم و ایدیا کمان هم بی بطن مکه تا ندوز علیوی کفا ایدیا الناس <سؤال> انکم ناقینا نور خلق مراد ده یهود دی غد فانیان دی چاہوی ارادا وکی فمدینه منی دی عملی کل چه خالی بیمونده او دل دا ووالذی کفا ایدیا هم انکم چې سار دا منزو وقتی آتا کسان جبلکتا نعیم در آغل چې دومره مشغول وي خپل عبادت کې عموم په عملو وکړو صحابه او گرفتار کړ او ولله عزاد ته کف ايدياهم چې باندې نکړ لا سنه داغو دغه tia کسانو انکم کوم دیتا سنه و ايدياکم ستا سلا سنه هم داغونا ت تاسو وسرجنونه کټاوبې پره خدل به په خپل مکه ته خدیبه کې ودا خبره وسې یسا هم مکه کې را یا و ولذي کف ايدياهم انکم کف ايدياهم مکی ولوان کوم د تاسو نه او ایدیکم 33 عنهم داونه ببط مکه تف مکه کې ولې تاسو موږ جو هغه موږ نپری د جنگ بوکان من بعد انا سره کوم علیهم رسل دینه چې تاسو ضرور کړی پابندی الله دغه لاسونه بند کړ کنه د آتا کسان راغلل یا مکی ولات هغه لاس نشه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پر خدل نوایدیکم انهم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا الله دې هغه کارونه چې تاسو کوي لدون کې دي همو لذينا کفر او صد د مسجد حرام او الهديه معقوفه نه يبلغ محل من الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړ دې او منکي تاسو د مسجد حرام نه او الهديه قرباني څوري معقوفه تب بنشي وي بنکړي بنشي وي څنګه بن مال علي دې تنه دي اي يبلغا چوره چې محل نه هرتا دې حلالي تک دا کافر دي فقار دا و چې دوسر جنگ شوی و لکه جنگ اون شو زکه کوفر موجود دی دوی وسد کو من المسل حرام دا سبب دي جنگ دی درم ولي هد ما کوفا قرباني حج ساوري چاوس محبوسی دي بنکړشی دي ساوره اونتال تر شی بوتله ایا په لوګه محلا چې ورسه غزید حلال خپل تام اسباب دي جنگ ټول موجود دي جنگ ولی نشته دغی و وال لا جالو مؤمنون ان ممنانتون ک نو سړی ک په دغه مکه کې ممنان سړی او ممنان زننانا لم تعلموهم مهم هم چې تاسو هغه نپې جنئ ممنان سړی او ممنانې زننانا چې تاسو هغه نپې جنئ انته ته هم چې تاسو چقی ک اغو ل په توصبه کوم من هم معارتتون او به رسی کې تاسو تا من هم جاغو جا طرف نام معتون نقصان نوم دغونه مارره تاوان نقصان پهسیجل بشو شو لسللتته کو مع که دارو کاوت نو چې تاسو هلته ممنان سړی او مومنان, مومنان زنانه دل دل کوئ تاسو اوسته په سبت چې دا زو مګری د دا کافر ده او تاسو به هغست په مخه ځی اجن به کو چک چې مخله راځي به قتل کوئ پایې ک ادات هغه کمزوري ممنان چې دلته دي یا زنانه دل دي هغه تاسو قتل کوي به غیر علم ان تاسو تو تاسو معلومات نه هغه تاسو قتل کئ که دغه رکاوټ نه وې نو الله وتاسو پری خوې تاسو مسلکړی وای نو دغه رکاوټ نو الله تاسو اپس کړئ چې جنگ مکوایو ابیا چکلتل نو جنگونه شړټول بچ شل الله فی رحمته من یشا پارا چی دن دنکه الله پاک ول رحمت کې چې ایمان دې مې عائشہ سوق چوغاړي ډېر به صحابه غره ابو سفیان پاکول مسلمان شکهنه او ډېر کسان مسلمان شمتا اوسوي مکه کې هوپرې ده 2000 کسان به نبی عليه السلام ته نبی عليه السلام سره خوینتم تليو او دا ټول سرداران او ټول مسلمانان چې کوم وردار شو هغه مخکې مردار شل په بدر کې فوخت کې کوم پاتې ور مسلمانان شل او جنگونه شیدل په چه مومنان چې دیو مومنانې زنانه او تنخصان او نشي جانو نشي د بهرال يخت خل الله په رحمت مين چې کسان مسلمانان شي لو تزيلت لعظم الذين كفروا منهم عذاب اليم ما ک جداشل مومنان د کافرانو نه او صدا بر کو من کافرانو تا دونه صدا درناکا لو تزيلو سو مطلب جداشل د مومنان د کافرانو نه مکه خالق را طول او نو بیا خو کافر پاتې کنا نو بیا خو مثلا نشتا حد لبن الذين كفروا منهم عذابا الیما اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه تحميه الجاهليه دا سبب د جنگو چې دو کافر دی دا سبب د جنگو چې صد دوک منل الحرام دا سبب د جنگو ولها جما کو فاګي بنکړه لیکن وکاوټو نوب کنا چې خلق متا صدل دونکو بول داو دا ځنه خلقه قسمت ک الله دین اسلام نکلو دی چاغو دین اسلام تر شکنه داوم رکاوټو او بل سبب د جن چاوده جاهلیت پوختو او غیرت کې کلکو بلغ ان الله رب العزت مؤمنان او دین اسلام من کلک کړه کانو کارو په کفر من کلکو ول د ماهم کلمت التقوان دو په توحید من کلک شل دا خبره نه لا ول کافرونو موږ پریدوخته تاسو دوی موږ جو جنگ وکړو په خپله حدود نه نه کافرونه یې ما چې واپس شي نو تاسو خبره نشو داو کمزورتي نشو لکه دوتانه یو کار کوي او بل ورته مکه وای کافرونو موږ جنگ کوو مؤمنانو جنگ کوو رسول الله یو واپس شي مکه وای نو تاسو یې ابنه یې اې با له څه دوی نکاو څنګه دوی ناګان کړ چې موږ نکاو څنګه لنیو راغلی نو بیا غو ټکداه به اوس رايب نه ده دوه موږ نه ځو جنگ کو کنه که دو کې غیرت راغلل چې موږ نه پرېدو نو دوی کوم غیرت تکل چې موږ ځو جنگ کو واپس نه ځو راځو اړ پاکلو پهhto منی کرپتي کنه یوازې کافر وکلک نه دي اذان الله دین کفروا کړه چې واچو لا کافروا فی قلوبهم فزروا قلوب الحميه تغرت حميه الجاهليه پتو لګه د غیرت یو دینی دی یو هغه د بيدینه دی نو فی قلوبهم الحميه نو پسې حميه الجاهليه وي چې غیرت د جاهلیت غیرت دا دین چي دی هغه هم نن دی فان الله وسكينته وعلى رسوله در رسول الله ربه لزه سکینم علی رسولی پیغمبر خپل منی چغاسی او توفیق تصاور واستقامت دلته سکینه لمرتی شه دی صبر د پیغمبر صبر د صحابه وانذر الله سکینته والا رسولی اطمینان وعلی المؤمنین توفیق الله ولورک د صبر کولو او د استقامت او د واپس کېدو هغه که غیرتون والزم والزمون کلمت التقوا او کلقه کلقه کلمت توحید و دو باندې هغه کفر کې کله كون دو توحید کې کله څنګه کلمت تقوا دغه مفسرین لا اله الا الله دغه مفسرین لیکه محمد الرسول الله دغه مفسرین لیکه شاد الله الا اله الا الله ټول مطلب یو د کلمت توحید وکانو غری مانی مری غور کوي وال وال زمهم کلمت تقوا مطلب دا دی چې الله په زور دومره کله کړا کهرهن دو مستحق نو نانا وکانو حق بها دو دغه حقداران وو دانا چ الله پوزور په لاگو کړه وکانو حق بها دی وقبه دو حقداران وی به نی وی نانا وا اهله ها زه غوازم چې یو مال زموږ کله مدد تا پم کله کړه کلمه توحید په دومني نو دانا چ خپل طرف نه پوزور کله بلکې وکانو حق بها دو دغه حقداران دا څا ارجیکو او حقدارانو حق, دا حق بها دو د دې حقداران تا زور نو د الله طرف نه کرهن نو حق بها اذن دا چ ارجینو واه له دو د دې اهل لکک دا نه چې صله حدیبه کله چلو شه بیرغلن نو بیت نو افغانستان وکانه الله بكل شین علیمه دو دې حقداران دې تجسد الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون خوفي لدلو الله يغمر اشتلكم محدهم داش شو وصحابو يتاو قبله النبي خوفه وحي سنه واقص شو بما خدانو ويلي كانت الله رتوي دس خوف قي مقدار دلي تش ديكالي دامي لدلي محلقين ومقصرين دامي اخر سره رښتینه ک الله تعالی رسول خپل سره او خوب رښتینه ک الله تعالی پیغمبر خپل سره او خوب د بل حق په حق سره خامخده نتیګه به تاسو مسره حرام تا ان شاء الله ووړي الله امين په من سره امن سره به د کله چټلل روکا ووټونه پیدا شلل مخالفتونه پیدا شلل بل کالي دې امن سره دې محللنی نور سکو مقصرين خрун کې د سرونو د اډار کې قصر کوونکې سربوخره اوسېم سره عمره کې حد کې آسا یو کې صفاو مروه مابین کې ناغې نه رستو به حلق ته قصر دی حلق اولادې قصر هم ټک دي لکه پاک یو کټ لگول معمولی غونډې ال تا خلک ناشې کړنچاني نسلي بیا سر سره کې معمولی غونډې ټکو لګې عزت حرام نه وته دا ټک نه را بلکه آیات کے محلقین یا مقصرین دے نو تک مراد نہ دے محلقین تول سر مقصرین غیو ود نو اخلا بلغه پوری قصر سنت مطابق چ کٹ لگی اغه مراد تے نہ حلق مخ کی کٹ دے دا اولاد ایک ور پسی مقصرین دے الف بدل زنانه و منے دادواڑے نشتے چ حلق بو من کئ اغه یو ود نو اخلا بلغه پوری بوی ختم نہ کٹکی سر ویخت دی. بلکل سر و سر نه ولو غنیک و یختکټ کی معمولی غوندې تاغه یختو وګدو یختې دی یختو بالکل سر نه وخصولی کټ کی خزم ال احرام ومنشتاب د دوه احرام داده چې مخ سره و کپڑنه لګی پرده وکئی مخ سره و کپڑنه لګی دغه احرام دی د شې ووا چې مخ نه لری کپڑ زون دی ال تخلق لا شې دغه شي نو ال تخو پرده ټوله نه زیاته ضروری ده چې الله کور کې دنه الله نه فرمانی کئ بخدمه عمره لتا الله قضا حج لتا الله التم بیت الله کې د ننځد شریف پردي هغه احتمام نکي مخ نه صدر لري کې بورکل لري کې ټیکتا مخ کې مخ با سرو کپڑا نه لګای لکه لري لی دا ټوپه نه جوړې دي دا س इंतजाम شته چې زنانې سر ته ټوپه واچي نو مخ نه لري کپڑا ځانګي مخسر نه لګي او بیا نور اخرام دی غي چې پرتګنري کې یا کمشنري کې صدرواچی دا حکم صرف سړی دپاره پارا دی خزو د پارا نه لري په کې هم بغل سي دا سر پټولي کې سړی و سر نه پټي خزو سر پټي سر مو را ده چې د ویختو اخیری سر لغونو بکټ کې چې ټول ویختو سرونه پکراشي بالکل اخیری وګونه ومنه کټ کوي وګونه خان ومنه کټ کوي بلکې و یوخت څخه مرات ادي سيدلي دين او گديده كتدي يا واپس سينه منوږه زئ كت نو متر سيدلي كت خي دي تر سيدلي اخيري زنه بلغه ني کټ کی بس دا, بس دا حرام نه و اتله الله ولي تا خافون تاصمن بس يرني امينين الله تخافون خافون د خدای یو شیدې پاسو د نکی گه مسجد حرام ته پامن سرت ابي ولي تا خافون يا ربني دا دوړ یو شیدې امينين لا تخافون مطلب دا دي امينين عمرې دوران کې او لا تخافونا يروا تا اسمني نه د عمره نه رښتوما تر مونږه عمره کومرا وکړه حرم کې دن نه شوی او اوس به مونته تکلیف راسي چې مونږه عمره نه فارغ تلونا ذاته هافونا دایمي تورمن یوست فعل مما لم تعلم الله په دې با حکمتونه منئ چې دا تاسو ته پته نشته چې تاسو هغه کال او پس کال د من څخه پځالمین دوی ذالک فتحا قريبا نو درکړه الله تاسو مین دوی دالکه مخکره دی نه فتحن قریبه فتحن خوب لانه د پور شکت عمره طوافنا قصر لانی ديشي تاسو له الله د خیر نعمتونه غنیمتونه در دانه دانا تاسو تاسو واپس لا یو تاسو نه کامیابی شو دانه د دا بلکې د پیغمبر دین باندې غالب کیږي په ټول دینونو باندې دانه کا نه بیندا وَالَّذِي رسوله وَدِينِ الْحَقِّ وَكَفَابِ الله سرلاهلو ب دا او الح ک ر دی نکلی کف لای ش ده داې لپاره نه ناکام شي تو او پهلار ناکام شو الله غذاې جرا للی د پیغمبره خپل په پی هدایت مې قراند دی معز دی نیت افام دی او الحې او په دی حې اللهرب لزهت طرف نه دین حق میلا لی زی روو چې غاب کې د له حال دی دین تمام دینوو باندې دی وکفاب الله شهیدا اکثرو د زمیره پیغمبر تراجه کنو خبر ختمه شو لوی زه رهو علی الدین کلی چې د غالب چونو د دیره مغالب شکنه وکفاب الله شهیدا کافی د الله رب العزت گواه په دې خبر باندې شیشمانی محمد, محمد رسول الله تبدغه شکنه محمد د الله رسول دی دا وی او منګ تا د الله رسول منو دا ټک نریکا الله دې کې راي حکامت افوری ولسته کیږي محمد رسول الله اوس هغه سولانامه هغه اکثر خلقو ته معلوم نه ده انیسو ګلولی اتهونځه ته بده نسته بای کس لیکل لیکي خاصو ته معلومه ده عوام تصرفات نشته چې دا سولانامه څنګه واه وس کوم ځکه دا کوم کتاب کې دغه الفاظ سوت لیکن دا خو ارشد لولي کنه هر مسلمان قران لولي محمد رسول الله نوه به لګ کې دخواواسوولستله دا ډیر ستې کېږ او عاموم للی محمد رسول الله نوهغې پهځې دا شادتې الله د پهې خبره منې چې محمد د الله رسوللي والله دی نه او چې دا والل کفار دانه چې اپشل دو چې رسول الله لکه نو د الله رسول نه دی ځکه دا ټکې کټکن نه محمد رسول الله دو چې اپشل د یرییدې نهدي بلکه چې دا کفار روحما ہو بینهم دعایات علماء لکی چې قرآن کی دعایات تون دا سیدی چاہی که طول خروف تحجی علیف یا پر ټول خروف تی اگا دوارا دا مدحد صحاباو دا د دا مخالفین دے یو دعایات تے یو سلورمی سے بارا عمران کې د دوړو يا تون کي فتح د نا مدح د صحابه او بدی بديد مخالفينو دا د دې ګټو حروف او حديث صحابه صفات یو دا مؤمنان دي اشدًا على الكفار سخت په کافرونو سو مطلب اشدًا نفرت کي کفر او شرکنا یا استناب کي د مداهنتنا سو سوستينه کي جاغو او مقابله کي مزبوت ته وکلغتې رحماء بینهم څه مطلب دې ترس کې بنا محبت کې چې تا غلطي عفو کې او که ضرورتونو مدد کې رحماء بینهم دا مطلب دې ترس کې یو بل مری بل محبت کې یو بل سره بل چې غلطي و اسنه عفو کې بل ضرورت پېښو نو مدد کې غټوري خبرې دې کړه رحماء بینهم وحشدان وال روحماو رحماء بینهم دعا دعا غوك معاملات دبل سرا باري خلق یا كافر ده یا مؤمنان دي کنن نو كافر بارك اشداء والا الكفار عزتنا للكافرين اذلتنا للمؤمنين مؤمنان ده پارا نرم وكافران ده پارا سخت اشداء والا الكفار رحمه بينهم دا بيروني صفات تي باري خلق كافر ده نو اشداء ومؤمنان ده نو رحمه بينهم اخبل رو كان سجدان دغه غوړې ددو دوه بدن ته غوړينو رکان سجدا د دوه اندرون ته غوړينې يپتغو نفلا من الله بیروني کافر سره مقابلي دي بیروني د مؤمنانو سره مینا محبت دي عمل رکان وسجدا ده اعتقادي يپتغو نفلا من الله ورزوان ده ریا د کرام نشته پکې زه برابر دي يپتغو نفلا من الله ورزوان سیما هم فی وجوه هم من اثاری سجود سیما هم عالمی دادو فی وجوه هم پا مخونو دادو که من اثاری سجود د دشده دیکھ ده, ده, ده. ده مخمان باساری فی وجوه هم ویلی فی ناسیت هم ندیویلی وچلی ندیویلی مخ ویلی اخلق باوچه اچلی کتا وی وی تورا گوٹا وجوده کی بایک داتور اشلا نو یوم تب یزو جو از توروال اعلامات نور خلقه از توروال اعلامات مومنان او دا یوم تب یا زوجو ادلتوانی قولتا او چولی که میراب ده او چولی که نخلا، میراب جمعات کی وچولی کنی دو او چولی تورکی تور خلقه تاو خلا شیخی خای نو تول خود واخنه خوری کنه او تول خود ناخوانه نی کنه نو باقبود ذرنبوورتوانی کنه فی وجوه هم ویلی، فی ناسیتهم یا نواسیهم ندوه وچلې نه دیوله تا هوچلې کنا خلق علما سم وي سیمان او فی وجوه من سر سجود نخ د دود دینداري په مخونو د دوکه غسرات په سجود دی سجدي کې اثر په مخ کې کنا علما لیکي زړواله مخونو علما لیکي نورانيت مخونو علما لیکي استنواله پاخرت کې علما لیکي علامات په جهنم کې څه مطلب الله رب العزت نو فرشته ته وي لاړ شي مومنان او با او سبب پی جنی او چاچی موزونا کردی اغزونا بندن سو جی کنا پور کې پڑکی گی با او فرشتی باغا کسان راوار کی کنا چی کم مخونو من احسارات وي او دس اغو کڑی او دس کئی نو ادس زونا پڑکی گی وعدت کردن او ادس زونا پڑکی جانم کې دن ندینو بیا امخ نا پتو لگی را محشر میدان کې دینو یو بطب یزو جو دنیا دن نو <Sessimus> اغسی شده اغسارات تی حروب دی حروب دی چه تب ورطنیق قطع نیشی اچانک دوی او او نی اوی نی مغتب اصر پتنی لیکن تب او را پیگئی تا پا زربا اصر ہو شی طالب اللہ یاد شی تا پا زربا اصر ہو شی و تا بروب را شی حدارنگستان زرب کی بچه انو محبت پیدا شي دا مراد نه تو روال مراد نده وی علماء وی مجون اخو مونگو مکو زمون و اوچولیک هغه مخه هغه غوټی امام مالک رحمه الله مسجد نبوی کې موځونه کړي اوکر بکر صدیق مخک امامت کړي حضرت عمر مخک امامت کړي داغو مخونو کې دارنګو چول کې هغه ټی جوړ نشوي ماغه په تد نشته چې دا زمکه سخت دا که خلکو سهرونه درانه دي موځونه کوم کوم کو زمونګه اوچول کې غوټی نشته د دې خلکو پسرونه اوچول کې څنګه غوټی جوړشلی یا وسرونه درانی یا کا دا شخص دې کې سیده کوي دا واجب وي بل <سؤال> واجب خو نشې کوي کته ډیر مذونه کوي نو مذونه کومو کومو حرم کې لگے دې مذونه کوي نو مسجد نبوي کې لگے دې مذونه کوي ابو دردا صحابي دې یوته نیولې ده دا چې تک تور او دان نو پکار دان نو خباوان دا علامه ایمان ایمان نه دا داو بدینه علامه دا سیما فی وجوهه من اثر السجود او چلنی دې فقط تورانه چیرې نو دا مقصد نه لري الله ای ذالک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجيل دا مثال د دو په تورات کې ومثلهم فی الانجيل جن ویش وقف او فی الانجيل منیو کوي اته سګورټ ومثلهم فی الانجيل دنه محکم درنه پتی دی دنه رسوم نه درنه پتی دی دی بارک علما وی چې دا س جمله دا سره لګی کته سوره بقره ول ک روان نورم ډیر ځونه کوي صورت وقرار ورایتا سو لا ريب فيه فينا محكم درين قطيدي روسم um درين قطيدي لا ريب فيه نو دا محكم سروم لگی لا ريب فيه روس سروم لگی فيه دل للمتقين دا دټ سره لگی که دا سي وي لا ريب فيه دي کې شک نو به هم ټکتا او دا سي وي فيه دل للمتقين پدې کې هدايت ته متقون لپاره نو نو دقه شانتو مثلم فی انجیل نقطو کې بندې نو دا شویلې شپم ذالک مثلم فی تورات و مثلم دا مثال د دو په تورات کې چرکان سجدن یبتغون اسیما اون فی حضورې حضور مینصر سجود و مثلم فی انجیل دا مثال د دو په انجیل کوم دی انجیل منودره کا او رسسلم لګول شي تورات منی وقفو کا ذالک مثلم فی تورات دا مخکې چې ذکر شنو دا د تورات خبره ده چې رکعان سجدن یپتبونا فی سیماهم فی وجوههم نسری سجود ومثل فی انجیل انجیل څه خبره ده کزارین اخرجه هغه روز ذکر کړي پشان د فصل اخرجه چې په و چراو باستهغه خپل فاذرنو مزبوط شنو فاستغلهانو کلک شپ فستوالاسو کې نو ادره خپل پاتنې باندې زه جو به زرع تعجب کا چي هغه ذمہ دار یې غيزه چې دی دپاره چې غس شي په هغ بند دی کافر الله اوله نام نوام سوال اتې مننو مافهتهواجرهناځ مع او فشرې و د سحاب تشپې ورک د فصل سره فصلې تدا مرحه دا چې هر ش پ لږ وړی کې ایله دانه د دن نه شوه د چېننج ورته وورېي هغبار شمره یو چرگان ورته وورېږي هغ نه بارشي ګډ ګزیې ورته ووررسېږي هغې نه بر او واگانان یو شي شي تو کله چې هغه خپل تنیت مضبوط شیکنه به ډېر سيزونه نه بچ پاتې شي ابتدایي حالت نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پریشانه به حالت راغله نو تمر هم پریشانه به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور حضرت ابي رضی الله تعالی عنہ دور ډاله پریشانه نه به ووت کنه نو داسې یو 1000 این په شان د فصل اخراج شته چې نو دې نه مرادو شي ابو بکر صدیق رضی فا آزران کلکشن فستا غلدا علا سوکی فستا غلدا نا غبار تراوت لغونی غرش لغونی نو دین ادت عمر رضی اللہ تعالیه دور مراد شن فستا غلدا نو بے خک لکشن نا ادت عثمان, عثمان رضی اللہ تعالیه اوستا وعلا سوکی فستا کې سوکی و برابر شپاک پلیت تنیب اندی دور دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو تا ایشارشلا و اخرج شدتا او ابو بکر مراد شد فعادر و حضرت عمر مراد شد فستغلزا حضرت عثمان فستوان لازو کی دین مراد چه نغاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنو مفسرین لکی امام مالک رحمه اللہ دی آیاتنا استدلال کرده و کفر گرا و آفیظ منی لیغیظ بیهم الکفار و داسی فصل چی بارشی نی یو جب و ضررا نو طول مومنان کله صحابو ترقیب موندنوټول خوشحاله فصل چې نو سر په شي نو ج میدار خوشحاله شي صحابو ترقب موندا نو مومنان خوشحاله شل او بلې غړی سافصللو شو نو بل سړ مخالف هغه خفه که نه نو ممنال خوشاله شل مخالفین غیزه د ملکوفار د کار موافقین د هغه ماففوي دغ مخالفین هم وي د صاحابو د قشان که نه نو مافین خوشاله ل مخفین د هغیزه د او دا که څنګه چې دی دا منینو الله <سؤال> رب العالمین <سؤال> او اد الله الذين امنوا وادك الله المؤمنان سرا که چا عمل کې د شریعت په مطابق دونه مغفرتن د باخنه و اجر عظیما دللی اجر کولی د لوی مشقت برداشت کین او لی اجر ورته ملایږي الله دې و